майже прозорі очі. «Кудись зібралася?» – спитав ледве розсулячи вуста. У неї забракло сміливості признатися, що стурбована і поспішає на зустріч йому. «Купити солі?» – відповіла майже пошепки. «Вернися, будь ласка!» – запропонував він і рушив, на силу долаючи круту стежину. «Іван!» – дихнула вона за його спиною. «Тобі не добре, Іван!» – не відповів. А все так само йшов під гору. Був сутулений і начебто поменшав. Стояв біля своїх воріт. Широкоплечий, бородатий, молодий ще Степан, майбутній шкільний сторож. І Марія відповіла на його привітання. В глибині Степанового двору замерла залита сонцем маленька і товстенька Степаниха. Вона аж рота розтулила, дивляючись на пониклого і блідого Івана. Той все так само важко ступав, очі його лежали на тій таки стежці, ноги сували і вминали жорству, і виникав від того сухий хрумкіт. Вито вже на тінь відкидалася набік, і була так само поникла. Марія поспішала слідом, ноги їй посковзувались на жорстві, а серце аж щеміло від неспокою. Так вони ввійшли у хвіртку. Іван перетнув кругле, Заросли ж порешем подвір'я і втомлено присів на лавку біля садового столу. «Що ж таке сталося?» спитала Марія. Мимохідь подивився на неї, була стурбована і сполошена. Тоді на уста його найшла бліда, ледь видна усмішка. «Та не турбуйся!» сказав він. «Сидів я в тій конторі, було душно, і щось мені приключилося!» Він говорив, ледве дихаючи, і вона аж напружилася, щоб вловити той його шепіт. Відчув, що коли залишуся довше в тій конторі, в мене розірветься голова. «Отакий я недоладний», – сказав він і знову сміхнувся, ледь помітно. Вона скерувала до нього всю здатність відчувати і розуміти. «Тобі щось болить?» – спитала обережно. На неї знову наставилися два сині, Добрі і смутні ока. Це не те слово, сказав так само тихо. Я відчув, що не можу бути в тій кімнаті, що вона мене задушить або висмокче. Знаєш, скинув він раптом головою і засміявся. Коли я вийшов на двір, так легко й просторо стало на душі. Вона чомусь засумнівалася, що йому було легко і просторо, надто блідий був і надто вичерпаний. «Тобі треба покинути службу», – сказала вона, – «відпочити і розважитись». Він, однак, дивився кудись під ноги, наче не чув її слів, наче взагалі перестав існувати. А коли звів очі на Марію, чимось дивним і незвичайним повіяло від нього. «На що ж ми житимемо, коли я покину службу?» – спитав коротко. «У мене є материні коштовності», – сказала в тон йому вона. Зрештою, коли ти нічого не маєш проти, знаєш, мені мало доглядати дім і вести господарство. Дивилися одне на одного, і наче ще раз перевіряли себе. Не було сказано тут найважливішого. Ті слова, що вимовили, були тільки шкаралущих з місту, що його раптом відчули. Був вдячний їй за таке розуміння. Вона ж знала, що тільки так може досягти того, щоб ті сині очі, які дивляться на неї, не змінювали свого кольору. Бачила в тих очах щось не зовсім збагненне для себе, якусь ще не виявлену силу. Хто зна, подумала під ту хвилю, може це якась спроба в нього почалася. Вночі довго про те думала, не можучи склепити повік, і вже під ранок знову дійшла до тієї ж думки, коли у нього є вичерпаність, Хай вона зникне, а коли це хвороба, варто поставитися до нього, як до хворого. Тепер, коли минуло від тої хвилі стільки часу, Марія любить часом, поравшись із обідом, вийти в сад, сісти на ту ж таке садову лавочку і пуститись у такі солодкі і далекі мандри. Вона незмінно бачить при тому перед собою нешироку синю дорогу, і мимохідь ступає на неї, щоб трохи там проходитися. Останнім часом це для неї по-особливому жадана розривка, і Марія Яківна не відмовляє собі в тому задоволенні. Вона бачила на тій дорозі, перш за все, високу постать з чорнявого, а тоді зовсім сивого чоловіка. Мимоволі йшла за ним, достосовуючись до його ходи, і знову вони ставали плече в плече. Ішли йшли так, тримаючись за руки, і мали на серцях непоручний мир, що його може зродити тільки справжня любов. Іванова хвороба першого разу тривала два роки. Тоді і було винесено на веранду стіл і замовлено в палітурні кілька вшити шкірою зошитів. Через два роки Іванова хвороба закінчилася. Він дописав одного з зошитів, і поклав його на горішню полицю етажерки. Знову пішов на роботу, і вони знову почали жити, як усі. Вдруге це сталося, коли йому минуло сорок. Він прийшов з роботи так само, незвично блідий, і такі самі вимовив слова. Вона прореагувала теж так само, хіба що нічого не сказала про материні коштовності. Замість того вона вже мала працю в школі. І все-таки Марія Яківна і зараз не до кінця знає, що таке з ним приключилося. Спершу трохи побоювалася за нього, щось дивне і незвичайно відчувала, здавалося, запалювався у Івані темний невгасимий вогонь, і його сині добрі очі аж чорніли, І було трохи страшно поринати в них, хоч Іван лишався до неї так само чуйний та уважний. Так само, а може і палкіше, любив він її, і Марія аж задихалася від його нестримної до безуму сили. Це не могло не хвилювати її як жінку, бо ставав під ту хвилю ще й по-справжньому привабливий. Одночас виключався з реального світу. Дух його здавалося жив в інших сферах та іншими вимірами. Вона не намагалася всього зрозуміти, мала досить клопоту на роботі і вдома. Страхалася тільки, що це початок психічної хвороби, і з дня на день чекала вибуху. Але ні разу за всі ці 35 років не вчинив він нічого такого, що свідчило б, що дух його і справді хворий, а коли пропадав десь цілоденно, приносив навзамін букетик польових квітів. Спалахувала тоді вдячністю до нього і притискала той букет до вуст, а він стежив за нею трохи обважнілими очима, від чого аж трем ішов їй по тілу, а на його вуста лягала погідна всмішка. Дивлячись на нього під таку хвилю, Марія мимоволі сповнювалася неземним стивуванням. Її невимірно ввабили ті його змінені очі і мудре шляхетне лице. Часом їй здавалося навіть, що чує біля себе шерхіт легких білих крил, її голубим вітром омивало. Бувши Наладнована на нього, щоб постійно відбивати поклики його душі, вона несподівано і сама починала жити яскравіше і красивіше. А коли на його бличчі розквітала та тиха блага всмішка, раділа, що навіть у цей час вони одне від одного не відчужуються. Того першого разу їй не зразу вдалося легко до того приналадитися. З одного боку, відчувала присутність на душі якогось свята, а з другого – непокоїлася і втомлювалася через це, була зроджена до життя звичайного. Отож, наступного дня, після отої пропам'ятної їхньої розмови, Марія зайшла була і до церкви. Гаряче молилася того особливого для неї 1911 року, їй у дивний спосіб здалося, що хвороба її чоловіка і те, що не мали вони дітей – це один вузол. Дивилася на ікони і бачила в кожному образі обличчя власного чоловіка. Вони зорили на неї такими очима ті святі, що її ляком пробирало. Особливо уразив її образ, поставлений у кутку, уздріла вона там його очі пласкі, випиті, і майже прозорі. Проте своє враження вона і оповіла якось йому в добрий, погідний літній вечір, коли вони сиділи в саду і, як звичайно, дивилися на західне небо. Він стежив тоді за грою барв, що мінилися на очах, і були такі чисті, що весь світ отто випогодів. Зернула мимохідь у його бік і вразилася, таке гарне і добре обличчя побачила. Погляд його сяяв, очі синя прозоріли, вуста пом'якшувалися від тремтливого усміху, і їй аж голова від того запаморочилася. Не мала сили встояти перед нездоланним його чаром, тож оповіла тихим, як шелест листя, голосом про свої відвідини церкви і про святого, що нагадав їй його Івана. Дивилася тоді на чоловіка і описувала словами «його ж таки». Він одірвався на хвилю від споглядання вечірнього неба, і воно раптом умістилося в його прозорих зіницях, позирнув на неї пильніше. Не сховалося від нього ні її зворушення, ні неспокій. Пала десь недалеко підточене червом яблуко, пахли квіти, а може і все повітря, сповнене тріпотливого і різнобарвного світла. Вони тримали погляди зіткнутими, і ту хвилину вона згадуватиме всі 35 років, що минули відтоді. стається саме тоді і почалося складатися остаточно їхнє взаєморозуміння. Так це тяглося кілька секунд, бо наступної хвилі він коротко засміявся і сказав м'яко, але безапеляційно, «Не переймайся». Вона миттю послухалася, миттю забула про того святого в творі і про своє смішне намагання все-таки знайти пояснення тому, що діється з її чоловіком. Все це було жалюгідне і грубо приблизне. Збагнула, що є речі, над якими, мабуть, не варто застановлятися. Все дивне дивним, здається, через елементарне бажання зрозуміти те, що треба відчувати. Зрозуміла те, що відбувається з Іваном, таке не руйнує його душі, аж зіткнула полегшено, хоч неспокою не тратила весь той час, доки жили вони разом. Але могла заспокоїтися хоч би на позір. Сиділи плече в плече і з ним у цьому саду і дивилися на західне небо. Могла милуватися чудовими барвами, котрі гасли і народжувалися. Знала. Не дано їм прожити життя, як у всіх, і раптом, розчулена від тієї тиші й спокою, що лежали навдокіл, відчула вдячність, що її суджений, вступивши в якісь незбагненні для неї сфери, не відштовхнув її, а так само хоче відчувати поруч зі своїм плече її. Заради такого, подумала вона, можна згодитися що на її чоловіка і пальцями показуватимуть.